eta beti beti beti komenida beattzea informazio hori nundik datorren, eta horren arabera jakingo dugu fidegarria den ala ez. Ala ez oso kontu ziibili ber da adibidez, osasunari buruzko informazio bat denetik dago Internet. Ja, ja, ja. Eta filtroak eta lege legealdetikikan ba, batzuk badaude, baina egia esan oso oso aulak dira. Ja. Orduan horrekin bai komenida ba, kontu zibiltzea. Eta nola garantizatu nola bermatu informazioa fidalagarri shamarra dela. Hori da. Osasunaren kasuan adibidez, beti ere askoz fidalagarriagoa izango da edo gobernuren batek emate balimatu uh -huh. en erakunde ofizialen batek edo ospitaleen batek zuzenean uh -huh. eta ez ba edozein Erakunde ez ezagun, edo edo norbait pertsonan bat, ola, baten izenian bakarrik mm handenean, -hmm. eta atzian, ez bali madago, adibidez, elbide fiziko bat. Dai. Elbide fiziko bat ez badago, ja horrek ja, mm, susmoatizten beti. Dai. Bai, mm -hmm. edo kontakturako telefono bat ez Dai. bali madu ematen, haukerarik ez bali madu, ja. gero ja. harekin harremanetan edo zalantza galdetzeko edo, mm -hmm. ba, bueno, beti ere susmo, bella, bai, bai. bai.